Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі програми слово у студії. Ведучий Олена Загревич і Олексій Богданович. Сьогодні ви дізнаєтесь про походження слов'янських імен. Розповімо про значення і правильне вживання деяких слів, які подає довідник «Культура мови на щодень» за редакцією доктора філологічних наук Світлани Єрмоленко. На ваші листи традиційно відповідатиме професор Катерина Городенська. Від найдавніших часів прийшла до нас традиція надавати людям імена. Поговоримо про давні слов'янські імена, які існували ще у дохристиянський язичницький період. І, зокрема, про найдавніші руські імена, про які знаємо з писемних пам'яток. Це літописи, берестяні грамоти, графіті, тобто написи на стінах. Такі написи є, наприклад, у Софії Київській. Дослідники зібрали цей багатий колоритний матеріал і описали його з усіх цих джерел. Перед нами постає майже цілісна картина до християнських святців, тобто списку власних імен, які багато чого можуть розповісти про тогочасне суспільне життя. Ім'я розповідало про соціальний статус людини, її фах, чесноти індивідуальні риси характеру і поведінки, і навіть про час і черговість появи тієї чи іншої дитини у родині. Дослідники засвідчують, що у літописі «Повість минулих літ» згадано 190 руських імен. Із них 109 мають компонент «Слав». Наприклад, «Ізяслав», «Ростислав», «Мстислав», «В'ячеслав», «Святослав», Всеслав, Воротислав, Радислав, Мойслав. Деякі імена вже на той час мали зменшувально-писливі форми. Від імені Борислав – Бориня і Борюта. Від імені Вишеслав – Вишата і Вишко. Від імені Любомир – Люб, Любко. Любан, Любен, Любим. Жіночі імена утворювалися від чоловічих і звучали так. Горислава. Прибислава, Предислава, Городислава, Всеслава, Вислава, Вишеслава, Болеслава, Верхуслава тощо. У всі милозвучні імена було вкладено ще й глибокий зміст. Розповідь про князівські чесноти – честь, гідність, святість. Водночас звучали і прородства щодо майбутньої гучної слави. Традиційно до давньоруських імен долучають і княжі імена скандинавського походження, такі як Ольга, Рогніда, Олег, Ігор, Рюрик, Аскольд, Дір. Деякі з них активно вживаються і досі. До давніх ще язичницьких належать, здавалося б, сучасні імена – Богдан, Людмила, Таміла, Світлана. Останні три утворені від чоловічих імен і набули розповсюдження лише у ХХ столітті. Але от ім'я Богдан, незважаючи на своє язичницьке походження, майже не зникало з української історії. Народ від цього імені не відмовлявся ніколи. Тим паче, що один з його носіїв, Богдан Хмельницький, був гордістю України. Його мирське ім'я Богдан відоме усім, натомість християнське Зиновій – Знають далеко не всі. Імена простих людей ми сьогодні частково можемо впізнати серед прізвищ, а були ті імена надзвичайно різноманітні. Найбільше зафіксовано імен спільних із назвами тварин, птахів, риб, комах. Це такі як заєць, гусак, соловей, сорока, жук, муха, баран, кіт. Одна берестяна грамота зберегла для нас імена цілої родини. Ну, напевне, рибалок. Батька звали Лин, а синів – Сом, Окунь, Судак і Йорш. Наші прадіди шанували і рослинний світ, називаючи своїх дітей горох, капуста, жито. Як і в інших народів, Існувала на Русі традиція називати дітей просто у тому порядку, як вони народилися. Первуша, вторуша, третяк, шостак і так далі, аж до десятої дитини. На жаль, ми не знаємо, як називали одинадцяту і дванадцяту дитину. Певне, знаходили вже якісь інші варіанти. Існували імена, пов'язані з часом народження. Це такі, як зима, політко, неділя, подосин, м'ясоїд, мороз. Часом характер дитини, що проявлявся із перших днів життя, ставав основою для імені. Будилко, шумило, дзвонило, крик, гам, буян, рева. Риси характеру і зовнішності відбилися в таких іменах: Розумник, Лобан, Сувор, Чорноголов, Смола, Губа. Батьки, які боялися, щоб злі духи не нашкодили дитині, часом називали її неблагозвучним іменем, яке мало бути оберегом від зворочення. Невдача, некрас, нелюб, розгільдяй, біда, не наш. Разом з тим існували і імена милозвучні, задушевні. Добриня, Ждан, Любим, Добрило, Милан. Дівчатка мала імена Лада, Леля, Дана, Любаша, Милуша, Любомила. Так звані побажальні імена мали зробити дитину щасливою, вродливою, заможною. Хвалим, Лагода, Потіха, Ладим, Тихий, Чемний. І разом з тим були відстрашувальні імена. Пугач, Полос, Оса, Вуж, Перець, Цибуля, Мухомор. Така самостійність батьків у виборі імен багато розказує нам про тодішній світогляд, побут, уподобання, але ця давня традиція була припинена із приходом християнства. Настав тривалий період, коли паралельно вживалися два імені – Церковне християнське, яке надавалося під час обряду хрещення за церковним календарем, і первісне родинне. Навіть князі мали подвійні імена. Ярослава Мудро хрестили як Георгія, а Володимира Мономаха – як Василя. Таку поважну книгу, як Остромирове Євангеліє, названо за іменем новгородського посадника Остромира, хоча у книжці значиться і його християнське ім'я – Іосиф. З 14-15 століття до нас дійшли такі записи двоєменної системи. Іван Клик, Костянтин Владика, Юрій Вовк, Федір Щука. Сьогодні ми це сприймаємо як ім'я і прізвище, але для тодішніх людей це були два імені. У середині 17 століття церква повела наступ на мирські імена, і вже у 18-19 століттях Давні русські імена не тільки були витіснені із ужитку, а й забуті. Тим, хто прагне дізнатися більше, рекомендуємо книжку Валентини Герасимчук і Алли Нечпоренко «Антропоніми. Історія і сучасність». Наша програма триває. Пропонуємо погортати сторінки довідника «Культура мови на щодень» за редакцією доктора фіологічних наук Світлани Єрмоленко. У цьому посібнику вміщено практичний матеріал зі складних випадків сучасної літературної норми. Труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Сьогодні ми розповімо про значення і правильне вживання деяких слів. У сучасній мовній практиці під впливом російської мови дуже активізувався прислівник «вірно» у значенні «правильно». І тому часто чуємо і читаємо неправильні форми. «Вірно сказав», «Вірно розв'язав», «Вірно відповів», «Пояснив», «Зауважив» і подібне. Літературна норма української мови розрізняє вживання слів «вірно» і «правильно». Ми можемо сказати «Вірно любити». А в згаданих вище прикладах треба вживати прислівники правильно, слушно, справедливо. Порівняймо: правильно пояснив, слушно зауважив, справедливо довів. Замість того, щоб використовувати синонімічні прислівники на позначення високої міри ознаки: винятково, дуже, надзвичайно, Зловживають штучно створеним словом виключно воно утворилося під впливом російського ісключительно тому треба казати так: замість виключно уважний учень винятково уважний учень, замість виключно щастить дуже щастить, замість виключна подія надзвичайна особлива подія. Хочемо також нагадати, що в українській мові немає слова багаточисленний. Це калька з російського многочисленний. Сучасна норма вимагає перекладати його прикметником численний. Численний означає, який складається із великої кількості, тому маємо казати не багаточисленна група учасників, а численна група учасників. Небагато численні загони, а численні загони. Небагато численна аудиторія, а численна аудиторія. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Значення схожості, подібності чи уподібнення до кого-чого-небудь в українській мові можна передати різними засобами, вибір яких залежить від стильової сфери використання та значеннєвого відтінку. У науковому вжитку переважають прикметники подібний, схожий, дієслово уподібнюватися, уподібнитися, прийменник подібно до, сполучник подібно до того як та інші засоби. У художніх і публіцистичних текстах а також у розмовному мовленні, крім згаданих, доречними будуть і порівняні звороти та метахвори. Наприклад, у неї лице подібне до візантійської ікони – Леся Українка. І сам я схожий на траву – Максим Рильський. Нарешті виринуло сонце, подібно до величезного золотого гриба – Володимир Гжицький. Верба – мов чорний покруч і кебани – Ліна Костенко «Минули не вернуть, не виправить минуле. Вчорашнє ніби сон, що випурхнув з очей». Василь Самоненко Пан Вадим пропонує вживати замість нагадувати дієслово «скидатися». Зокрема, в такому контексті звук скидатиметься на щось. У цьому контексті дієсловом «скидатися» не можна скористатися. Бо його вживають, звичайно, зі значенням схожості однієї людини на іншу Чи схожості людини до чого-небудь Наприклад, Івасик, як дві краплини води, скидався на свою матір Дмитро Бедзик Іван ніс на плечах весла і скидався на рибалку Михайло Коцюбинський У згаданому контексті доречними будуть прикметник «подібний» Або дієслово слово «уподібнюватися» – «уподібнитися». Порівняймо. Звук подібний до чогось. Звук уподібнився до чогось. Сергій Киричик із міста Києва вважає нелогічними вживання на зразок. І тепер, скільки б він не прожив, багато чи мало, вже не зможе бути рабом. Мусив його хтось посадити і оберігати, доки не набереться сили. «Скрізь, де не піду, де не поїду, скрізь бачу вбогих людей, і пропонує вживати замість них. І тепер, хай, хоч би скільки він прожив, багато чи мало, вже не зможе бути рабом. Мусив його хтось посадити і оберігати, аж доки набереться сили. «Скрізь, де піду, де поїду, скрізь бачу богих людей». Його обурює, що ця нелогічність дуже поширена. «Скрізь», так вважає автор. І застерігає, що вживань із двома запереченнями не зрозуміє іноземець, наприклад, німець. «Пане Сергію, не скрізь!» Речення із сполучними одиницями «де не», де б не», «скільки не», «скільки б не», «куди не», «куди б не», «коли не». Коли б якне, як якби не, хто не, хто б не», що не, щоб не та іншими співвідносні насамперед із розмовним мовленням. Вони широко представлені в різних жанрах українського фольклору: піснях, прислів'ях, казках та в мові української художньої літератури, де їх уживали і уживають тепер як засоби експресивного вираження до протиставного значення з відтінком інтенсивності. Наприклад, «Скільки не стилився, ти не поливала, скільки не вертався, ти не шанувала» – українська народна пісня. «Куди не кинь та клин» – українське прислів'я. «Не пускає доню мати, що не говори» – українська пісня. «Як не вмовляли Олесю, нічого не помоглося» – Марко Вовчок. «Куди не поглядить, усюди Вовченька недоленька морочить» – Леонід Глібов. «Як не напружує Марія слух, але розібрати нічого не може» – Олесь Гончар. «Як не дражнив я бджіл, та ні одна чомусь мене й не вкусила» – Олександр Довженко. «Скільки б не судилося страждати» – «Все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати для життя, для щастя, для біди». Василь Семоненко. Вищого ступеня експресивізації досягають, якщо повторюють згадані сполучні одиниці. Порівняймо. «Вже лев як не силкувався, як не ривів, як не вертів, а все-таки не вивертівсь, застався». Леонід Глібов «Одарка, скільки вас просю». Прошу, скільки не молю, а ви не хочете? Марко Кропивницький. У 90-х роках минулого століття речення з такими сполучними засобами з'явилися на сторінках української преси, звичайно, з властивою їм експресивною функцією. Проте останнім часом спостерігаємо намагання потіснити їх реченнями із фразологізованими парними сполучними засобами «хай там як». А «хай там як але», що також мають розмовний характер, тому вони не призначені для офіційного вжитку. Наприклад, «хай там як», а після завершення нинішньої президентської каденції Барака Обами, вона планує звільнитися. Із газети «хай там як», але приваблює мене марафон. Із газети «хай там як» але мені хочеться залишитися здоровою після завершення кар'єри. Із газети. Отже, речення із сполучними засобами «де не», «де б не», «скільки не», «скільки б не», «куди не», «куди б не», «коли не», «коли б не», «як не», «як би не», «хто не», «хто б не», «що не», «що б не» та іншими це речення, що мають у сучасній українській мові свою функціональну стильову сферу, обмежену переважно розмовним і художнім стилями та деякими жанрами публіцистичного стилю. Безперечно, їх не можна використовувати в науковому та офіційно-діловому вжитку. Для цього в українській літературній мові є інші граматичні засоби зі значенням допустовості – Потрібно знати розмежування сполучних засобів за функціонально-стильовими сферами і чітко його дотримуватися. Якщо хочете дізнатися більше або маєте запитання, пишіть нам. Національна радіокомпанія України Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001 Або ж на електронну скриньку літеравлик mrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово» Автор передачі Олена Ткаченко Режисер Лариса Власовська Звукооператор Людмила Будко Щастило! До нових зустрічей!